Gode fredag aften, og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder her sammen med Silas. Hallo. I dag det er det 11. episode af Spark, og det betyder også, at vi har noget at fortælle. Faktisk. Vi vil starte udsendelsen lidt anderledes, end vi plejer at gøre. Vi vil starte med lidt praktisk information i dag, og det vil Silas lige starte med at fortælle lidt om. Yes. Det er sådan, at øh, det her det er sidste episode, vi laver før jul. Æm, Superligaen og 1. Division er gået på øh, juleferie nu, og det gør vi altså også, fordi der er ikke så meget snak om her henover julen. Så øh, vi holder altså pause indtil en gang midt i januar, hvor vi så vil tage hul på transfervinduet, øh, og så kommer vi så tilbage med, øh, med fornyet energi, når Superliga og 1. Division starter op igen, hvor vi så øh, selvfølgelig kommer med en masse gode episoder til jer. Æm, det bliver også sådan, at efter den her pause her, så får vi ny sendetid. Vi øh, kommer ikke til at kunne høre os nu her kl. 10-21 om fredagen, som vi har kun indtil nu. Men altså om fredagen kl. 16-17. Det skal nok blive godt. Det er vi er rigtig tilfredse med. Det gør ikke også noget, og det gør forhåbentlig heller ikke jer noget. Det bliver godt. Så øh, er det til gengæld sådan, at I skal heller ikke fortvivles, fordi I kan stadigvæk høre os hele den tid, vi er på pause nu her. Fordi at I kan simpelthen gå på iTunes og finde os her i løbet af de næste par dage. Vi får lagt alle vores tidligere episoder op på iTunes, og så kan I også finde os på Facebook, som I hele tiden har kunnet på Spark Fodboldpodcast, Podcast, som siden hedder. Ja, så øh, er det også sådan, at vi efter. Øh, efter. Den her pause her, hvor vi så også starter op igen, kommer til at have lidt mere fokus på lokalbolden. Det har vi givet lidt teaser for. Vi kommer til at snakke rigtig meget om Aarhus-klubberne, altså Aarhus Fremad, VSK Aarhus, Lysing, Brabrand og også til dels AGF. Øh, vi kommer selvfølgelig stadigvæk til at snakke Superliga og første Division, og, øh, og vi kommer også stadigvæk til at snakke om landsholdet. Men vi kommer til at have noget mere fokus på lokalbolden. Det glæder vi os rigtig meget til. Ja, så man kan sige, at det er lidt en makeover af Spark allerede. Det kommer ikke til at ændre sig så meget, men det kan godt være, at der er nogle indslag, man har været vant til som måske rundt med der bliver der bliver nedprioriteret i forhold til noget andet, hvis en udsendelse skal have en anden, et andet fokuspunkt på det, på det område. Men ja, ny sendetid, ny sted, man kan finde os, øh, hvor man kan høre os. Ellers så, øh, så har vi været igennem det hele, tror jeg. Men ellers så kan vi selvfølgelig stadigvæk høre os på, øh, når vi kommer tilbage der, så er det stadigvæk live på... AASR.dk, og det er stadigvæk live på 98,7 FM. Det er bare klokken 16 til 17 om fredagen i stedet for. Præcis. Men ja, det var så lige den praktiske information her, vi lige startede med, så man øh, lige var med på det, hvad der sker på Spark. Men øh, ellers er det et helt normalt program i dag, det sidste program. Og Silas, hvad skal vi høre om i dag? Jo, vi skal høre om øh, efterårets koringer. Vi plejer at have rundens koringer, men den her gang tager vi altså hele efteråret og, og kort de spillere og hold og sådan noget, der har gjort det exceptionelt godt eller exceptionelt dårligt i efteråret. Så skal vi snakke om øh, Liga-21-landsholdet, øh, som er blevet udtaget, og som, øh, som vi skal prøve at snakke lidt om. Der er, der er nogle spændende ting på det, dem skal vi selvfølgelig have fat i. Så skal vi snakke om resultater og tabeller, som vi plejer. Det bliver kun Superliga i dag, fordi at, øh, Første Divisionen afsluttede vi sidste gang. Så øh, skal vi snakke om øh, mulige transfers, der kan ske at komme nu her til, øh, til januar. Og så skal vi altså have en diskussion til sidst, hvor at mig og Frederik Viver især har opstillet et øh, efterårets hold øh, i Superligaen, som vi skal snakke om og diskutere om vi er enige. Ja, det er spændende. Men øh, så kickstarter vi efterårets koringer, og og øh, nu starter du med? Ja, yeah. det er sådan, at vi, har, øh, vi starter med, med efterårets hold, og der har vi altså kigget mod 1. division. Øh, det er et hold, vi har været rigtig glade for igennem hele efteråret, og derfor så er det selvfølgelig også dem, der bliver øh, efterårets hold. Det er Tistede, som har overrasket alle, og altså overvinder på andenpladsen i 1. Division. Det var der ikke nogen, der havde set komme, og derfor så får de altså rundens, eller ikke rundens, efterårshold. hold. Ja, det er ved at være en vane, når man siger rundens, men ja. man skal lige vente sig til efterårets det. Hold. Ja, tistede. præcis. Uh, jeg er også helt enig med, at det skal være tister. De har godt nok imponeret af alle. Det har været den her kollektiv indsats, de har lavet, der har været, men det er til gengæld også været individuelle præstationer for både Sonny Jacobsen og Mikkel Lager op foran, uh, og Jeff er også på holdet. Uh, det er flot. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad der kommer til at ske, når de går i gang igen. Kan de holde det her ved lige skal de i er ballongen sprunget nu? Er det er de på vej ned i midten måske? Og kan de holde på de her spillere, du lige nævnte? Kan de holde på dem her i øh, vintertransferen, altså Mikkel i især, tænker jeg på? Kan de holde på ham? Det øh, er jeg spændt på at se, om de kan. Det er jeg helt enig i. Men så skal vi videre til efterårets spiller. Ja, og den har jeg også fået lov til at tage efterårets spiller. Der er ikke ret mange, der er i tvivl om, hvem det er, tror jeg. Men for lige at holde spændingen lidt, så siger jeg det ikke helt endnu. Spilleren er en spiller, som har klaret sig rigtig, rigtig godt. Det er også en spiller, som vi ikke får at se mere i Superligaen efter januar, desværre. Det er en spiller, der er topscorer i Superligaen øh, og går på juleferie sådan. Det er altså I Emiliano Marcondes fra Nordsjælland. Han har været helt forrygende i det her efterår her, og har virkelig bare øh, bekræftet Brentford, tror jeg, i, at det er det rigtige valg, de har gjort ved at købe ham. Så øh, det, øh, det er selvfølgelig ham, der bliver efterårsspiller, og det tror jeg, han bliver på alle sendeflader, der overhovedet kort det her, altså... Det er McContest, det er jeg helt sikker på. Ja, det er jeg også helt enig i. Og, og på grund af, at han er inde i den her varme stime, så er han allerede taget til Brentford, hørte jeg. Allerede nu, fordi han skal over, allerede være inde i truppen, vil de gerne have, fordi han kan holde det her kørende, så de, han kan bidrage med noget til, til Brentford. Jeg synes det virkelig, det er ærgerligt igen, at han skifter nu i januar. Prøv at forestille jer, hvad han kunne have præsteret, hvis han havde fået lov til at... hele sommeren Nordsjylland, de kunne have... Det kan de stadig, men øh, drille op i top 3. Han kunne have været... Altså, Topscorer med mange mål, måske nede til pladsen Måske, men det får vi aldrig at se nu. Nu, øh, nu smutter han. Yeah. Men øh, ja, han fik efter at spiller, og det så betyder så, at vi går videre til efterårsmål og den har jeg fået lov til at, at præsentere. Det er... en gør lidt ondt at præsentere, fordi det er imod Midtjylland. Den blev scoret, den her. Det var en Helsingør-spiller. Det er ikke tit, at Helsingør-spillerne får øh, de, de gode kåringer herinde på Spark. Det ved ja. vi godt. Der har været nogle brøler her og der, hos eksempel Mikkel Brun. Men øh, det her, det var altså den 30... 3. november, at de spillede mod Midtjylland, og de tabte 2-1, så helt undgår det ikke. Men det her mål var simpelthen af Nicolas Mortensen, som laver sådan en 180, og så sparker han bare til bolden med det samme, og den er jo sådan en bue. Og Jesper Hansen, jeg tror, vi er 30 meter ude. Det er helt vanvittigt, det mål. Altså, øh, det er sådan noget, man ser en gang om året, hvis man, øh, hvis man ser alle kampene. Så det er helt klart, at ham, der skal have det, det mål. Der har været rigtig, rigtig mange flotte mål i Superligaen til gengæld. Jeg skulle lige til at sige, at der har været rigtig mange flotte mål, både i Superliga og også i 1. division. Og vi har haft rigtig svært ved at vælge, fordi at, at der har været så mange gode. Men den der, den er altså exceptionel. Og, øh, og jeg er også helt enig med dig, Frederik, at det er vores mål. Øhm, der var også andre, man kunne have nævnt. Der var, øh, og nu, nu, nu, nu sagde du Superliga. Jeg kigger lige mod første division en gang. Vinicius havde et rigtig lækkert mål, vi også har kåret som rundensmål på et tidspunkt. Hvor at han simpelthen får vendt rundt og sparker til bolden, ryger ned i jorden, op i overlæggerne og ind. Øh, rigtig godt lavet. Øh, så er der også... Øh, jeg så lige, hvem der blev kortet til efterårsmål mål i, øh, i Viborg. Øh, det var øh, Mikkel Jespersen med et skud sindssygt langt udefra, flyver direkte op i trekken. Det var altså også et ret godt mål. Ikke lige så godt som, øh, som det, vi har valgt, men, øh, men rigtig godt. Så der er altså mange mål, der kunne have været kandidater. Uden tvivl. Uden tvivl. Øh, det er også derfor, det var lidt svært, men man er nødt til at vælge en til sidst, og jeg synes bare, at det her mål, det ser man ikke særlig tit sådan et ske. Så. Men så går vi videre til den sidste koring, det er efterårsbrøller. Øh, det plejer at være en individuel øh, spiller, der får det, men nu har vi simpelthen kigget på hele efteråret, altså hvem har virkelig præsteret skidt der er to hold, jeg har tænkt på, enten skal det være EGF, øh, fordi de havde den her ambition om at være i top 6, og der er det altså langt fra, de spiller elendigt. Dog øh, har de løftet lidt, de spillet 2-2 øh, mod Brøndby, dog, øh, hvor de går bagud 2-0, så det er rigtig flot. Der begynder måske at ske lidt, lidt for sent dog, og så er der Randers, der ligger nede på en sidste plads nu. Muniz, han skulle... Altså, Moniz effekten den er aldrig slået til. Randers, de ligner et hold, der er i opløsning, og jeg ved ikke, hvem der, skal, hvem der skal redde det hold. Ja. Skal vi vælge en af dem? Jeg siger Randers. Så siger vi Randers Godt Efterårets øh, brøler Går til Randers Og jeg håber I lytter øh, Eller det ved jeg ikke om jeg håber øh, men, øh, <laughs> men det er i hvert fald jer Der får øh, efterårets brøler Tillykke Men øh, <laughs> for dem der Sådan normalt Lytter med på Spark Så ved de godt hvad det betyder Når vi har haft de her kåringer Det betyder at vi skal have en lille sang Og øh, det er jo trods alt et jul øh, Også her inde på Spark er det øh, Det betyder at vi skal have en lille julesang Og hvad skal vi høre Silas? Vi skal have Shake of Christmas Med train ho, ho, ho. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I want to tell the world before I get too old, and don't remember it, so let's December it, and reassemble it, oh yeah. Fill the world full of hell West, maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile, tis the season to smile, it's cold but we'll be freezing in style, And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way, we can let our souls run free and she can open some happiness with me, shake up, shake up the house. Det er så altså en god sang. Så bliver man altså bare i julestemning, synes jeg. Men vi skal i fodboldstemning. Fodboldstemning. Så øh, vi går videre <laughs> til øh, næste punkt i vores program. Som Tines, han sagde i starten, vi skal snakke ikke A-landshold. Vi skal snakke Ligas-U21-landshold. Mm -hmm. De blev blevet udtaget i, sammen. Åge Harad og Niels Frederiksen, træner af U21, de har udtaget det her hold, som skal til Abu Dhabi i januar. Og der skal de spille blandt andet kamp mod Sverige. De prøver at finde flere kampe. Men det er simpelthen for at teste de her spillere, om at der måske nogle af dem, der er så gode, at de måske skal overvejes til at komme med til VM. Så det vi gør nu er, at jeg har en liste her med hele holdet foran mig. Vi vil gå igennem dem hver især. Nogle af dem lidt hurtigere end andre. Og så vil vi snakke om dem, måske om hvad de kan bidrage med på landsholdet. Om de har en mulighed for at komme med på landsholdet til VM. Eller de bare er med for at fylde ud. Så jeg synes, vi starter med målmanden. Det er måske der, at der er i hvert fald en sikker med. Frederik Rønaov. Ja, han er, øh, han er helt klart VM-kandidat. Jeg er rimelig sikker på, at han bliver tredje målmand ved, uh, ved VM. Uh, som vi sagt før, vi tror, det er Michael Løssel og Rønner. Jeg tror, han holder ved de tre. Åh, uh, oh, det er ikke tit, man går ind og prøver andre målmand af. Sådan, man prøver at være rimelig sikker på den post. De to andre, det er så Jeppe Højbjerg fra Esbjerg. Og Jesper Hansen fra Midtjylland. Og det er så selv sagt, at når, øh, når vi tror, at det er Jonas Løssel, Kasper Smeichel og Frederik Rønnerv, der kommer med til VM, så er der ikke nogen af dem her, der kommer med til VM. Nej, så vi tror, altså jeg tror, det det sidste... Altså Jesper Hansen har været med på landsholdet et par gange som tredje målmand, da Rønnerv var skadet, men han kommer aldrig ind på landsholdet, tror jeg ikke. Jeg tror, det er ved at være slut. Midtjylland øh, får også en, en konkurrent nu i Midtjylland her til, til januar, så jeg tror også, han begynder at måske at falde af. Måske skal han overveje som anden målmand. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved højbjer. Ja, han kommer i hvert fald ikke ind øh, på landet lige Det kan godt være i fremtiden, men ikke lige nu i hvert fald. Så kigger vi lidt længere af, Så er der Jakob Rasmussen fra Rosenborg. Mm. Fast mand i Rosenborg. Øh, han kommer ikke med til VM den her omgang. Nej, det tror jeg ikke. Han er, han, han er ung. Han kan nå at, at spille, spille sig ind, men han kommer simpelthen ikke ind og bidrager med noget. som Der er, ikke, der er mange andre, der er bedre end ham. Øh, blandt andet Nørgård. Ja. Så er der Jakob Alemann fra Åb, en venstrebak. Og så er der Jens Martin Gammelby fra Silkeborg på Højrebak. Jeg ved ikke helt, om jeg ser øh, nogen af dem, fordi at Vi har snakket lidt om, at vores bagposter ikke er helt øh, sådan gode, men, men alligevel så tror jeg ikke, at der bliver taget... Så skulle det være på grund af skader. Øh, fordi jeg tror, at det bliver det, vi har set indtil nu. Altså Dalsgaard, Stryger, øh, måske Ankersen, øh, og så Domisi og eventuelt den Bøjlesen, som står foran ham, eller de her to. Jonas i, øh, Knudsen. Ja, står også foran i køen, vil jeg sige. Øhm, ja, det er måske også mere fremtiden. Ik er ikke så meget Alman, men Gammelby måske. Han er lige blevet kåret til året. spiller i Silkeborg. Øh, Stort talent. Jeg tror, Silkeborg de for svært ved at holde på ham. Jeg kunne godt se ham i en større dansk klub. Øh, fremtiden måske. Øh, ja. Man ikke VM den her omgang. Nej. Øh, Kian Hansen fra Midtjylland. Lasse Nielsen fra Malmø. Jeg tror heller ikke, at nogen af dem de kommer ind på, øh, på landsholdet. Nej, og det er især fordi, at vi er så godt dækket ind på, øh, på positionerne. Altså, ikke æm... engang, altså når, når, når, når Jannik Vestergaard kan, kan spille sig på lige nu, så tror jeg ikke, at nogen af dem her de kommer i nærhed. Præcis. Og vi har jo foran i rækken ved at sige, at vi både har... Altså, ja, du siger Jannik Vestergaard, øh, så er der jo AC, der er Kære, der er Bjelland. Øh, jeg tænker også, Frederik Sørensen er før i køen. Øh, Sanka er før i køen. Øh, der er også... Øh, Rasmus der vil jeg også nævne på et tidspunkt. Ja, han kunne også Sankt være før i køen. Og eventuelt, hvad er det, han hedder? Ham den anden Det ham den unge danske nede i præcis. Han tror jeg egentlig også godt kunne ske at være valgt før de to her. Muligvis. Så vi siger også nej til de to her. Næste det er Mads Mini-Pedersen fra Nordsjylland og Rasmus Nissen fra Midtjylland. Det er også lidt de her bugs med offensive kræfter. Fremtiden siger jeg nærmere. Ja, jeg tror også bare, at de skal håbe på, på fremtiden frem for nu. Så er der Victor Nelson fra Nordsjylland. Han er mindre forsorg. Han er altså kun 19 år. Så altså, der er langt fra for ham. Jeg tror også, han skal fokusere på u 21 holdbare. Ja. Så er der midtbanen, og her begynder den blive lidt spændende. Christian Nørgaard fra Brøndby. kunne godt være en mulighed. Øhm, det, øh, han har gjort det rigtig, rigtig for, øh, fornuftigt her i efteråret. Øhm, så ja, han kunne godt være en mulighed. Han er lidt sådan en outsider på den, fordi at igen, vi er fint dækket ind. Og det synes jeg, det synes jeg bare er lidt historien over hele vores øh, øh, trup med det, vi har haft med til kvalifikationen. At der synes jeg egentlig, vi er godt dækket ind på alle positioner med, med sådan set stort set stærkeste vi kunne stille. Så skulle det være i stedet for Kvist igen, men jeg, igen, jeg tror ikke på, at Kvist bliver, øh, altså, bliver dumpet. Nej, jeg er også enig. Ja, han er virkelig god. Han er en af de bedre spillere for, øh, for Brøndby. Øh, jeg tror også lidt med, at han er sådan en fremtidens spiller. Jeg tror uden tvivl, at han kommer på landsholdet, men jeg tror ikke, at han kommer nu. Der skulle virkelig være altså, sket noget på midtbanen. Det skulle være skader. Måske skulle han have statten, Mike Jensen. Det ved jeg ikke helt. Måske. Det kunne være en mulighed. Øh, det eneste, der er, det er, at... at øh at, at det her med at jeg tror at der, jeg tror der er langt fra at være i Superligaen og så at ville på henholdt. Man skal virkelig gøre det godt i Superligaen før man får lov til at komme landhold. I hvert fald som ikke spiller for FCK. Ja, helt ja, det er rigtigt. Uh, utroligt nok at Kvist og Angersen, de bliver jo sådan prioriteret over andre, når man kigger på hvor dårligt FCK de egentlig spiller. Mm -hmm. Men ja, lad os gå videre. Det, det, det er en måske går. Vi har haft en runde hvor vi har sagt ja, og så har vi sagt måske Vindergå, resten der vi har sagt nej til. Så er der Mathias Jensen fra New Ikke endnu. Nej, det tror jeg heller ikke. Fremtiden. Ja. 100%, 100 Så er det Jacob Poulsen fra Midtjylland. Ja, han er nok øh, den, jeg ser som stærkeste kandidat på at være den nye i VM-truppen for... Øh, I hvert fald på midtbanen. Han ja har gjort det rigtig godt, og han har noget af det her erfaring, man måske kan tage med og sådan nogle ting. Jeg Præcis. tror, at han kunne være en mulighed. I hvert fald måske frem for mig Jensen eller et eller andet. Men jeg er helt enig. Altså, hvis vi kigger på, øh, hvorfor tager vi kvist med, siger folk. Han har erfaring og overblik, og han kæmper det gør Jakob Poulsen altså også, og han spiller pt bedre, synes jeg, på hans post. Midtjylland de ligger nu nummer et, og han er altså, virkelig en af grundene til, at de ligger der. Så han skal, Jeg synes også, han, han, han har ret til at komme med, især over i hvert fald Mike Jensen, øh, som jeg ser, han kan bidrage med meget mere af Jakob Poulsen, han er virkelig, virkelig skarp på dødbolden. Han havde lige et, øh, et skud på overlægger på frisbakken igen, så han er virkelig, virkelig skarp på det også. Så det er måske også nærmere ja. Måske nærmere ja. Måske et stilt ja. Så næste det er Mike Jensen fra Rosenborg, så også, sjovt nok. Ja, altså der er vi jo nok nødt til at sige, at han sagtens kan være en kandidat, for han har været med før, og han øh, ligner en som egentlig er en del af truppen. Øhm, men så er det jo så det, at hvis det, nu er Jakob Poulsen øh, eller Christian Nørgård, så kunne jeg sagtens se, at vi sagde farvel til Mark Jensen. Ja, det tænker jeg nemlig også. Så igen, højst sandsynligt ja, men måske. Så, øh, så har vi Anders Christiansen fra Malmø, tidligere Midtjylland og Chievo øh, fra Italien, spiller. Han, øh, han spiller rigtig godt på sin post også. Øh, jeg kunne godt se ham som en spiller der bliver i fremtiden Kvist og og og sådan de begynder at falde af på men igen så er der nørgerer han skal konkurrere med ja. så det er en måske for mig jamen, der er også det der jamen, i fremtiden det ved jeg ikke der er jo også Mathias Jensen at konkurrere med i fremtiden og, og så er der så er der de her spillere som heller ikke er gamle nu læger af og i, øh, altså ja. så jeg tror jeg ved det ikke måske ja. i fremtiden så Mikkel Duelund fra Midtjylland han er jo en jeg har nævnt tidligere som outsider til at skulle tage med på landsholdet øh, til VM og det holder jeg ved han kunne godt ske og blive taget med Øhm, stadig som outsider, men øh, han har gjort det rigtig godt. Og hvis man har lyst til måske at satse lidt på at få nogle af de unge lidt med, så, øh, så kunne han godt være et bud. Jeg ser ham også, Altså, han er ved at være i form nu. Han er virkelig, virkelig varm for tiden. Han skal selvfølgelig ikke starte ind på landsønden på nogen måde, men han kunne virkelig være den her kreative, sådan lidt frække indspark, når måske når sidste og måske skal han have en pause, så ind med duelen frem for Fischer, fordi Fischer præsterer ikke på, altså, lige nu på, på, på, på hans hold. Hans spilletid uden tvivl, ja, men han præsterer ikke, og det gør duelen altså for at vinde Mitchell, hold, der ligger nummer et. Ja. Og så kan det godt være, at er en spiller i Mainz, som er bundesliga er stærkere. Men er det stærkere at sidde på bænken i Bundesliga end det er at spille fast på et vinde hold i Superligaen? Det er jo det, man kan diskutere. Ja, så det er igen en måske, siger vi. Så der er der lidt en fræk en her. Det er Nikolaj Laursen fra PSV, en meget, meget ung kant dernede. Jeg må indrømme, at jeg ikke ved helt så meget om Nikolaj. Jeg ved, at han er et stort talent, men igen, han er virkelig, virkelig ung. Ja, så det er måske også bare en hvor vi kalder ham. Lad os prøve at se, hvad fremtiden bringer. Præcis. Altså, jeg synes, det er tidligt. Altså, der er alligevel forskel på sådan som Nikolaj Larsen og Mathias Jensen, og så Dulon synes jeg. Fordi at Dulon, han præsterer, og han er lidt ældre, end både Mathias er, og så Nikolaj. Så han skal nok mere fokusere bare på at vise sig frem nu, og så være på U21-landsholdet. Hmm. Sidste øh, i midtbanen, det er jo Robert Skov fra Silkeborg. Ja. Øh, der har jeg igen lyst til at sige øh, en fremtidens mand, men meget øh, sikker på, at han en fremtidens mand. Lad os se, hvad han kommer til at blive til, fordi det er selvfølgelig det her med, at lige nu spiller han i Silkeborg og sådan noget. Jeg ser ham ikke på, øh, på truppen til, øh, til at tage til VM. men jeg ser ham sagtens som en fremtidens spiller for landsholdet, og en vigtig spiller for landsholdet i fremtiden. Ja, jeg håber også, at... Øh, altså, det tror jeg også, at det bliver ved med. Jeg synes, lidt, vi er lidt, lidt ramt på højre side af midtbanen, eller kanten, fordi vi har jo Yusuf derovre, men vi har engang prioriteret brugsningen som Cornelius på højre kant, en, en spiller, jeg ikke ser som sådan... Den post, han spiller bedst på, selvom han spillede rigtig godt mod Polen. Men altså, det er måske, der er vi er lidt ramt, og der kunne jeg godt se sådan en, som Robert Skov uden tvivl kom ind og, og, og præstere. Mm. Så er der angrebet. Uh, det er også lidt, uh, lidt rodet. Altså, vi har for en Randers-spiller, Baskin Kadri. Kadri. Uh, tidligere uh, FCK, tidligere uh, udlånet til USA, fodbold derover tidligere OB-spiller. Uh, jeg synes ikke, man kan, uh, man kan sige, at han skal være på landsholdet, når han spiller i randers Øhm, det eneste, jeg tænkte, da du, sagde, da du, da du nævner, at det er Baskin Kadri, så tænkte jeg, jeg bare, glem det. Ja, yeah, det kommer ikke til at ske. Altså, han, han, han havde potentiale, øh, hvis han havde været brugt i FCK dengang. Han minder lidt om en dårligere udgave af Kusk og Nikolaj Thomsen. Sådan en spiller, der, der godt kan spille for FCK, men han præsterer ikke, når han er på banen. Mm -hmm. nu, nu præsterer han så godt nok, men det er jo, fordi han spiller på et væsentligt, væsentligt dårligt hold som Randers, hvor ja. det er meget nemt at præstere. Fordi at det er et hold, der ellers ikke præsterer. Præcis. Præcis. Og det er nemt at ligne en, der, så der vi, står ud. Så vi siger nej. Så er det Janik Pol for OB. Ja. Jeg siger øh, fremtiden igen. Meget, meget ung. Han præsterer på et, øh, på et, på et hold, der virkelig mangler, mangler på angreb lige nu. Han har meget, han har, han har fart, han har, han har driblinger, han er virkelig kreativ, men han mangler øh, kynisk og skarphed. Der er en grund til, at han ikke scorer flere mål, han gør som angriber. Mm. Så han skal arbejde på, for at skrue flere mål, og så muligvis øh, i fremtiden, jeg vil nok se ham i en bedre klub end Aubrey, hvis han skal begynde at overveje det. Jeg synes bare, at vi har så mange dygtige angriber i Danmark, så han skal altså udvikle sig godt, hvis han skal med. Ja, netop. Det er også derfor, at de, de to sidste her angriber, øh, de er også langt fra hvad, Mikkel Ure for Sønderjyske og så Kasper Juncker for AGF. Mm. Altså, de kommer jo ikke i nærheden af landsholdet med de angriber, vi har lige nu på høj internationalt niveau. Nej. Så øh, vi, vi har kommet frem til, at vi snakker Rønnow, vi snakker øh, Christian Nørgaard, Jakob Poulsen, Mark Jensen, Duelund, og det vil det. Ja. Øh, det er dem, vi kan se, som sådan, måske får et ekstra øje af, af, af Åge på den her tur, som måske lige skal overveje skal de her med. Så... Øh men vi følger selvfølgelig op på, det. de skal spille i januar, som vi sagde, mod Sverige. De har også udtaget et ligeskås 31 landshold i Sverige, som vi skal spille imod. Og så må vi jo snakke om kampen til den tid, og, og vi se, om vi ser, der er nogle spillere, der sådan, stikker ud i forhold til, hvad vi har sagt. Ja. Men ellers så skal vi videre i vores program. Vi skal til resultat og tabeller. Ja. Vi har, som sagt... Kun Superligaens sidste runde tilbage at kigge tilbage på nu. Der er dog også sket noget spændende, især i toppen, øh, kan vi jo lige snakke om. Men altså, som sagt, første division er overstået, så det er kun Superligaen nu. Så vi kigger på, øh, på, de, på den tabel nu. Øh, ja, og som sagt, jeg synes bare, vi skal starte i, øh, i toppen, fordi der er altså en, der sidder her, der hedder Frederik, der er rigtig glad for øh, dem, der ligger nummer et lige nu. Det er Midtjylland. Et point foran Brøndby, efter de skuffede mod AGF. De fik en 2-2. Midtjylland de tværede og rendede rundt på banen og, og, og skaffede sig en 4-0-sejr Fortjent, synes jeg. Ja, det betyder altså, at Midtjylland de ligger nummer 1 med 44 pointer og Brøndby de ligger nu nummer 2 med 43. Et lille hul ned til Nordsjælland med 39, og så et kæmpe hul ned til Håbro med 27. Det er også derfor, jeg tror, at vi kan sagtens sige, at 3 ud af de 6, der går videre i den her playoff, de er vist allerede fundet. Den er 100% sikker. Ja. Og de kunne også sagtens være at dem, der ligger, ligger top 3 når vi er færdige. Øhm, fordi der er mange point at indhente op til dem for de andre. Præcis. Jeg synes dog, det er spændende at se på ja, 4-7. til Nej, endda for 4-8, hvor tæt det egentlig er. Vi snakker to points forskel. Ja. Yeah. Altså Hobro på 4. med 27, femte Horsens med 27, og så kommer FCK altså med 26. Øh, og de ligger kun over OB med, på målscore, og et point over OB på 8. Yeah. Det er jo sindssygt tæt lige der. Det er det. Øh, der er ikke noget, der er givet. Nej, og det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig. Jeg tror at du, at FCK de ender i top 6? Ja. Det tror du? Det tror jeg. Øh, og det er igen det argument, jeg hele tiden har brugt. Øh, jeg har hele tiden sagt, man skal ikke afskrive FCK. Nu afskriver jeg FCK fra mesterskabet. Den tager de ikke. Men man skal ikke afskrive dem fra øh, top 6. Og jeg tror, at de kommer det over for eksempel... Øhm, eventuelt også øh, både Hobro og Horsens, som ligger over dem lige nu. Fordi at Hobro og Horsens er nogle hold, som overpræsterer lidt, og FCK er et hold, der underpresterer helt vildt. Øhm, og det kan altid ændre sig. Lige pludselig så kan det ske, at FCK de slår til, og øh, fordi de har spillermaterialen til det, og pludselig får vendt stimen. Og samtidig så kan vi se, at Hobro lige nu, for eksempel, øh, de har godt af en pause. De har øh, ikke vundet deres seneste tre. Det restler ned for dem. Og hvis ikke de forventer det, så ryger de ud af top 6, og så, øh, så tager FCK den plads. Øh, FCK ligger også i top 6 lige nu, men de øh, tager den, og så er det jo så måske OB eller OB, der så kommer op i stedet for Hobro, og så, øh, så jeg tror, at FCK de kommer i top 6. Det skal de nok gøre. Jamen, jeg er også enig. Altså, det var bare lige sådan et lille drillende spørgsmål, fordi de får Johansson tilbage, og han kommer uden tvivl til at have en kæmpe indflydelse på forsvaret. Og vi kender jo FCK, hvis der er problemer, så går de ud og bruger nogle penge. Det er det, de har jo. De har et kæmpe budget, og de går ud og finder en eller anden. De går eventuelt finde en midtbanespiller. Nu jeg tror jeg, at Tutu han verbiet, og højt sandsynligt også godt kunne røge i den her, det her vindue, tror jeg. Øh, så øhm, ja, jeg tror også uden tvivl, at de nok skal ind i top 6, men de er langt, langt fra top 3. Mm. Bunden er til gengæld også lidt sjov. Øh, det er ikke længere Helsingør, der ligger dernede og ruder. De har fået en, øh, en lille ven ved navn Randers. De er altså i bunden med 14 point. Ja, og, øh, og det der har gjort, at Helsingør de altså har overhalet Randers, det er, en, øh, det er en lille sejr til Helsingør over Lyngby. Øhm, Lyngby, som har tabt deres sidste fire, altså det hold lige nu med dårligst form. Øh, de kunne også godt lige pludselig lige en nedrykningskandidat, hvis det fortsætter. Det, det er virkelig skræmmende, synes jeg. Når man kigger på sidste sæson, der, lå de altså til, der vandt de en branche. Øh, altså de kom på tredjepladsen sidste sæson i Superligaen, og nu, øh, nu ligger de altså til tredje sidste muligvis en nedrykningskandidat. Er det, er det effekten af David Nielsen? Han alligevel røg, måske. Måske. Han det er i da... hvert fald tæt på, hvad det omkring, hvor det skete, at de... Øh at de er begyndt at tabe. Ja, så de har simpelthen, de var inde i den her super steam, og de vandt over FCK også, og så er det altså bare gået ned og bakke. Uh, så det betyder, at David Nielsen, han har haft indflydelse på to hold, der har klaret sig dårligt. Både AGF <laughs> og, uh, og Lyngby. Det er altså noget af en præstation. <laughs> um, men ellers så er det sådan meget det samme tabellen. Altså, vi, har, vi snakker om det meste. Vi har jo også Sønderjyske Silkeborg, der ligger og sådan lidt i midten. De ender nok bare der, tror jeg også. Og så AGF. Jeg glæder mig godt nok til at se, hvor de ender henne, fordi de er godt nok stadig. 3 point og 5 point foran Helsingør og Randers hver især, men det, eller der skal ikke gå meget galt, før de også begynder at ligne nedrigtingskandidater. Nej, det skal der ikke, men som sagt, øh, så har jeg lige spillet Luregjort med Brøndby, som er altså en ret flot præstation. Øh, lidt ærgerligt, at vi går på pause nu for det, øh, fordi det kunne da være fedt lige at se, om de kunne fortsætte på det i næste spillerunde. Der går lidt tid, inden vi finder ud af det. Ja, yeah. Vi må også håbe, at de måske øh, råder lidt rundt i, i truppen, måske finder nogle nye. Jeg ved, de får sværen, sådan for Vejle tilbage for lån. Han kunne mulig, muligvis komme ind og, og hjælpe på midtbanen, hvor de er ramt lidt med, med skader. Og Jeg må også lige, inden vi går videre, sige undskyld til, til nogle ting, jeg har sagt i forrige program omkring Martin Spellmann, om han var lidt for aggressiv, og han er ikke... Øh Altså, burde være på en fodboldbane. Jeg så kampen mod Brøndby. Han var en spiller, der helt klart øh, lavede mest på den bane. Hold op, han, han, øh, han tonsede rundt, og han kæmpede for det hold. Han var i forsvaret, han var i angrebet, han skaffede den en straffespark. Øhm, ja, det er sådan lige en, en undskyldning ud til Martin Spillemann. Du, øh, du må godt spille fodbold for AGF, for min skyld. Men øh, jeg synes også, at vi skal kigge på øh, topscore -listen. Helt sikkert. Jeg har også fundet en brem, ja. Ja, vi kan jo godt sige, at øh, ham, ligger nummer 1, han øh, ligger ikke nummer et mere. Nej, i princippet så øh, afskriver vi ham nu. For ellers så er der i hvert fald øh, sådan, at dem, der ligger i toppen, de må ikke score mere end 5-7 fem, fem, mål yeah. resten af sæsonen, præcis hvis han skal holde den her. Uh, det er jo der ligger nummer 1 med 17 mål. Imponerende indsats, han har leveret her i efteråret. Men altså, Hans er jo til Brentford, så vi kan godt afskrive ham hurtigt, synes jeg. Så lige pæset, så er det jo sådan på en mål der ligger på, øh, på første plads med 13. Der er gået kold. en mål han er gået kold. Ja, yeah. uh, ligesom resten af Håbro. Ja, desværre. Jeg synes virkelig, de, havde, de, var, de var i gang i noget godt der i Hobro. På en mål, Han var der var rygte om, skulle han ryge, til, skulle han ryge i januar, var Brøndby, var SCK efter ham. Jeg tror godt, at man begyndte, at det var at noget til, det var måske bare lige momentum, han havde. Han er måske ikke den her angriber vi troede, han var. Det er, vi skal ikke afskrive ham, han kan nå at ændre sig fuldstændig i, i, i, i det nye år her jo. Men ja. øh, han er kold. Ja, det er han altså. Og så har vi så Asante, den anden -spiller, øh, på, øh, på han ligger så på tredjepladsen lige nu, øh, med 12 mål. Ja. Og jeg tror også uden tvivl, det er ham, der måske kommer til at drille op i tommen, fordi han scorer så mange mål, og han er så hurtig. Det er helt sikkert ham, der skal overtage den her rolle for Marcondes her, og være ham, der trækker lidt for, øh, for Nordsjælland, yeah. øh, nu hvor Marcondes ryger. Ja, jeg er helt ene. Jeg tror ikke. jeg tror også Juleman, han sagde før, at de begynder måske at lede efter erstatninger udefra, vil de kigge inden i truppen, for de har så mange unge spillere, der kan komme op og overtage den her post. Måske er sandt, at de har en Donjo, der har været skadet i lang tid, han kan komme ind og spille. De har en meget meget ung spiller, som de bruger noget hedder, jeg tror han hedder Justin Amon eller et eller andet. Han, han er sindssygt god, han er så kreativ også. Øhm, så jeg glæder mig, han kan være den næste stjerneskud for for nu om vi ser. Hvis der er noget vi ved om Norge så er det altså, at den skal slå galt til, før de går ud og bruger penge på at hente en spiller ud Præcis. Uh, de har i, i sommertransfervinduet der hentede de jo Benjamin Hansen for Fredericia og Mas Oqvist for Helsingør, det var det. Ja. Yeah. Uh, og når de hentede Nikolai Larsen uh, på mål for OK, ham hentede de også, men han får ikke spilletid, så. det er jo øh, altså Danmarks svar på Ajax, det er altså Norge land. Uh, et hold som leverer og bruger unge spillere. Det er dejligt at se, fordi det betyder bare en masse for den danske talentudvikling. Præcis, altså nu henter de også masse af Han er altså også stadig ung. Han, øh, han kan også udvikle sig. Han kan godt komme ind og måske overtage den her med post måske. Øh, men Benjamin Hansen, som de henter ind, han er altså bare hentet ind på grund af, tror jeg, erfaring lidt. Han er lidt ældre end Skovgaard, Tranbjerg og Nielsen dernede. Men øh, og det er måske også bare lige for at sådan skabe lidt, at det ikke kun er unge spiller, fordi nu rører jeg til Liga jo også. Jeg skulle lige til at sige, nu siger de jo farvel til Hjem til Liga, og det vil sige, at, øh, at det er altså et, et, øh, en... Et hold, der før havde meget, meget lav gennemsnitsalder, har nu en virkelig, virkelig lav gennemsnitsalder. Ja, jeg kan kun komme i tanke om to spillere, som sådan er rimelig altså Tobias Mikkelsen, 30 år, han bruger de så heller ikke. Og så er der Santit, som er 29 år. Uh, ellers er holdet jo bare et, ja, et efterskolehold, der løber rundt derude jo. Ja, og præsterer. De præsterer, ja. Men ja, ellers er der ikke sket så meget andet i tabellen. Uh, som sagt, Midtjylland nummer et, og så Randers nummer sidst. Ja, nummer sidst. Jeg synes bare, vi skal, ja, jeg synes bare at vi skal gå videre i programmet, og der snakkede vi, at vi skulle snakke lidt mulige transferrygter, for vi nærmer os det her transfervindue i januar, hvor øh, der, der, der, der sker ikke så meget, som der sker om sommeren, men der er sket lidt. Yeah. Og vi øh, kan allerede nævne nogle øh, øh, rygter, der er sket. Der er en David Bøjsen fra Lyngby, som er rygtet til, øh, til Jerusalem i øh, Baita, Jerusalem i Israel. Han er ombart. Øh, der er noget israelsk i hans øh, familie så det er meget naturligt, at han bliver tiltrukket til, til den del af, af fodboldverdenen. Han har været ude før, kommer tilbage til Lyngby. Der går rygte om, at mange siger, ja, nu må vi se, han er ude et halvt år, så er han tilbage i Lyngby igen. Han er lidt den her spiller, som lidt et evighedstalent. Øh, så vi må se, hvad der sker med ham, hvis det er rigtigt, at han skal til, til Israel. Ja. Mathias Jensen til gengæld. Hvor, det er spændende. Hvor er han rygtet hen? Han har rygtet til Ajax. Øh, og det synes jeg jo er mega spændende. At gå fra det danske Ajax til, til det faktiske Ajax, det kunne da være fedt. Det er skridtet opad fra en talentudviklerklub i Danmark. Hop videre til en talentudviklerklub i Holland, og så må vi jo se, hvad det kan blive til. Jeg synes, det ville være et virkelig, virkelig godt skifte for ham. Som jeg har sagt tidligere, og som vi har snakket rigtig meget om i tidligere programmer. Pas på med at hoppe ud for tidligt og, og have travlt med en masse. Tag heller det der skridt til noget af det, som bedst muligt udvikler os som talent. Og, og det synes jeg er det helt rigtige at gøre, hvis han vælger at tage til Ajax. Ja, jeg synes også, det er super spændende. Dog går han for en rolle, hvor han kunne blive mulig fast anfører. Nu når IMCO Liga er væk. Han har været vis anfører. Vil han, vil han smide den rolle væk for, som fast mand og, og anføre i Nordjylland for at komme ind til et ajax hvor han højst sandsynligt ikke bliver fast mand med det samme? Han skal nok lige spille sig op, før han begynder at, at, at nærme sig niveau af Dolberg, Fordi de har rigtig mange gode midtbaner i Ajax. Ja, der er i hvert fald en, der hedder Donny Van de Beek, som i hvert fald ikke bliver slået af. Nej, og Sjøne. Jeg tror heller ikke, at man slår Sjøne af. Nej, ikke sådan lige. Øh... Ikke lige med det vunds i hvert fald. Så øh, jeg, jeg, jeg, måske vil jeg vente til sommer, hvis jeg var ham, og sige, ja, jeg vil gerne til jer, men kan vi vente til sommer, og så vil jeg spille Nordsjælland året færdigt? For de skal også passe på, at man ikke smider for mange profiler væk Nordsjælland. Altså, man kunne forestille sig måske, at, at Ajax kunne være interesseret i at lave den her øh, klassiske køb med tilbagelåns. Altså, at, øh, at de køber ham i princippet nu, men han bliver tilbagelånt til Nordsjælland resten af sæsonen. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at det ville være en rigtig god idé, og jeg kunne heller ikke se, at Ajax nødvendigvis synes, at de har travlt med at få ham, fordi at han sandsynligvis ville, ville blive han vil blive de, bænkspiller. De Præcis. Det vil jo stoppe hans udvikling på en måde, som han har i Nordsjælland lige nu. Og nu skal han så ud med Ligelandholdet og U21-landsholdet her, så jeg synes også, at man, det, det er måske den rigtige ting at gøre, det der med at, at, at købe ham, og så låne ham tilbage, eller at sige, vi har ret til at købe ham til sommer. Mm. Et eller andet der. Men i hvert fald ikke lad være med smut nu med os, fordi jeg tror virkelig, det kan komme til at koste for Nordsjælland, både at miste deres topscore, men også deres midtbanegeneral. Så øh, det sidste rygte, vi lige skal runde, øh, det er ikke engang så meget rygte, men nærmere en sådan, sådan, sådan bekræftelse. Det er altså Jesse Geronen, målmand for Horsens, som er rygtet stærkt til, øh, til FCK. Det sidste, jeg hørte hørt, var, at han kun manglede at gennemgå check, så var den sådan set på plads. Det er jo som sagt ikke en aftale, hvor han skifter lige nu, det er en aftale, hvor han skifter til sommer, men de køber ham nu, og så, må han så kommer han så til sommer i stedet for. Øhm, det er spændende, fordi det betyder, at vi ved jo, at Robin Olsen rører til sommer, så, og så kommer der mange, jeg har set mange FCK-faner, der er i tvivl. Altså, skal han så egentlig være førsteholdsmålmand, eller er det Steffen Andersen, der skal have chancen i de sin sidste år, han har tilbage i sin karriere? Hmm. Det er svært at sige. Øhm, hvis Gironen, han kan stå på mål for FCK, som han gjorde i starten for Horsens, så, øh, så ser jeg ikke Stefan Andersen være første valg. Til gengæld, hvis Jeroen står, som han har gjort på det seneste for Horsens, så, øh, så ved jeg det sgu ikke helt. Nej, øh, jeg synes også, det er fifty 50 Det er det, der med, vi har snakket om, Silas og mig, om effekten af, at en god spiller kommer ind på et ikke så godt hold, at man starter med at præstere på sit normale niveau, og så falder man altså til holdets niveau. Vi kan jo snakke om Seca. Ja, den er, den er rimelig klar, synes jeg. Ja, det, øh, det synes jeg er et meget godt... Øh, sådan eller ikke et godt øh, noget som helst, men, men det er i hvert fald meget sandsynligt, at det er det, der sker. At hvis man, og samt, lige såvel som at man, hvis man skifter fra en klub, hvor man spiller på rigtig højt niveau, skifter til en anden klub, som, som er en bedre klub, så vil, man, så vil man hæve sit niveau i takt med, at man kommer på bedre hold øh, sådan, som hovedregel. Selvfølgelig er der nogen, der flopper. Øhm, og det samme tror jeg at den har den omvendte effekt at hvis du tager fra et rigtig godt spillende hold til et mindre hold hvor du regner med at du skal til at være stjernen så går det ikke lang tid så falder du måske faktisk til holdsniveau præcis altså øh, ja, det er også derfor at hvis vi kritiserer sækker, det synes jeg ikke er fair måske nogen så vi kritisere hele holdet fordi åbenbart så er sækker måske for god til holdet og så kan vi ikke sidde og sige hvorfor præsterer han ikke bare bedre og så trækker han holdet op det er så altså meget at kræve for en individuel øh, spiller på holdet øh, han er ikke han er ikke en Lionel Messi derude jo altså, han kan ikke hive et helt hold op selv så altså man må godt sige, at han spiller dårligt. Det tror jeg ikke, når man er midtbanekreatør. Altså, så skal man jo ligge her. Man er nødt til at have nogen, man kan aflevere til, der løber for en, og man er nødt til at, at have noget at arbejde med. Præcis. Altså, vi kan, jo ikke, vi kan godt sige, at han skal spille bedre i nogle kampe, men vi er også bare nødt til at sige, at, at holdets præstation som FCK, det er jo bare ikke godt. Og derfor betyder det også, at det går ud over spillere som, som Seca, og, og så Gironen i Horsens. Men ellers, så er der ikke øh, så mange rygter øh, lige i PT, der er lidt stille i starten, og det Ender nok med, at det første i midten til slutningen af januar, man begynder at se at de her handler, måske nogle panikhandler fra nogle hold, der virkelig har brug for noget input på deres hold. Men det er også derfor, vi har den her transfer special, vi vil sende i januar, hvor vi simpelthen bare bruger en helt udsendelse bare på at snakke indkøb for diverse klubber i Danmark. Ja. Men ellers så synes jeg, vi har snakket nok, og så synes jeg, at vi skal have en lille sang. Ja, nu er det tid til at komme lidt i julestemning igen. Og vi skal høre frem med julekuglerne af Ørkenens Tønder. Oh oh åh, oh! nu kommer jeg! Alle går omkring og juler, la la la la la la la la Jeg har pusset mine kugler, la la la la la la la la Så går stangen, får du ikke, selvom den stråler i al sin glans Du må vente med at slikke, hvis jeg vi har en juledans La, la la la la la la la For du er min julekleine. La la la la la la la la har du vækket Nu er han ud på den store tur Og når bordet er bedækket Ridder vi omkring i alle stuer Nu er det jul igen og nu er det jul igen Og højt og Lille mor, tag fat om pungen La la la la la, la la la Du skal få lidt godt til tungen La la la la la, og Grete syng Se minisse han vil drille Se hvor han kigger frem for sit skjul Du skal lære ham at spille Han skal også mærke, det er jul Jul, jul, jul, jul, jul. Han skal også mærke, det er jul Vænker, kom, nu skal vi solle La la la la, la la la la Juleslik og julebolle La la la la, la la la la Kosen, hun skal op på disken Så skal hun få, hvad hun trænger til Ud med benene, en med svisken Sænker, når en herrlig krybespil med benene, ind med svisken Sænker, når en herrlig krybespil nu vil pille en, ikke mig La la la la la la la Der var møvie og næs. Na nan nan na Men det var al ikke længe, for der var noget de ikke fik. Skøn, de koste mange penge. Skal i hænmasen julepluk? Oh ho oh, oh. ho, Nu kommer jeg igen det er altså en, øh, en fræk lille sag. Og her kommer vi igen. Ja, yeah. øh, det var en, øh, en lille julesang, så vi kom i stemning igen. Øh, men vi skal stadig snakke fodbold, fordi nu skal vi diskutere. Jeg synes, vi skal snakke noget andet fodbold. Jamen, så er det på det forkerte program. Så skal du øh, gå over på en anden øh, kanal, eller Harry Podcast, hvis det er det, du skal høre. <laughs> øh, vi skal diskutere. Det er måske første gang, vi kommer ind i sådan en lille diskussion, fordi vi har fået til opgave hver især at sætte efterårets Superliga-hold. Øh, øh, det er altså den her, hvor vi sætter ind, og vi tager spiller for alle hold og sætter dem ind på hver den post, hvor vi synes, at de har spillet godt. Jeg tror, vi hver især har valgt den 4-4-2. Ja, det har vi. Ja, vi er også til opgave at finde en træner, der skal træne det her hold. Og så skal vi bare ja, snakke om, hvorfor vi har valgt den her spiller på den her post. Og øhm, om vi har valgt forkert måske, og om vi overvejer den anden øh, spiller i stedet for. Så vi starter med målmand. Vi er forhåbentlig ikke helt enige på alle positioner. Ej, det tror jeg heller ikke, vi er. Fordi øh, vi kender hinanden godt nok til, at vi, vi ser lidt anderledes på nogle ting på nogen spiller, hvad vi synes, der spiller godt. Så øhm, vi starter med målmand. Øh, som sagt, øh, jeg har taget øh, Grydebust for OB. Øh, jeg har uden, øh, uden tvivl taget ham kun ud fra Clean sheets, og der har han altså otte Clean sheets som nummer et. Øh, jeg synes, han er bedre end øh, OB-holdet. Øh, han er grunden til, at OB, de præsterer på den måde, han gør, blandt andet, fordi han redder så mange øh, øh, af deres chancer. Der, øh, og så tror jeg også bare, at, at man så Grytebus som, som, som sådan en klar erstatning for Rønneau i Brøndby til fremtiden. Og det er også derfor, at jeg tror, at FCK, de har været, taget Joronen for Horsen for de godt ved, at jeg tror, at Brøndby har et en eller anden interne aftale med Grytebus til sommer. Så øh, jeg har taget Grytebus som min spiller. Ja, øhm, det ville jeg egentlig nok også have gjort, hvis ikke det var, fordi jeg gik ud fra, at du ville gøre det, og jeg vil gerne lige have lidt diskussion på den her position her. Øh, jeg kunne sagtens have taget Frederik også, øh, havde jeg også overvejet meget, fordi han faktisk også har 8 clean sheets. Men øh, han har så godt et forsvar foran sig, at det er svært at vurdere, øh, om han er rent faktisk er så god ud fra det. Øh, han har kun haft 39 redninger, øh, hvor at Grydebus, han har haft 90 redninger. Øh, jeg har valgt at tage øh, en spiller, vi allerede har snakket om, roden. Øh, og det er fordi, at han har haft 67 redninger. Øh, han har kun haft fire clean sheets, men øh, det skyldes altså også et øh, forsvar, der indimellem har svigtet ham lidt. Øh, han har haft, som sagt, 67 redninger. Grydeboost har haft 90. Men Jeron øh, har altid haft sin 67 på, øh, på 99 skudmod sig. Der har han taget 67 af dem, hvor et Grydeboost har taget 90 ud af 113. Så det sætter det også lidt i perspektiv. Øh, stadig der har lidt bedre statistikker på det. Men øh, jeg synes bare, at Gironen er så god en kandidat, at han i hvert fald også skal for, øh, fortjene at blive nævnt. Øh, og, så, øh, og så igen... Jeg synes, det kommer meget ind på, hvornår man kigger på, hvordan han har spillet. Han har gjort det over hele efteråret, vil jeg nok sige, at Grødeboost har gjort det bedst af de to. Øh, jeg har også skrevet, jeg skal for at sige det ærligt, på mit, øh, mit øh, opstilling her, der har jeg skrevet Grødeboost, øh, og så har jeg skrevet som udskifter Gironen. Men nu sagde du Grødeboost, så jeg siger Gironen. Øh, jeg synes, at han gjorde det så godt i starten, at han i hvert fald som minimum fortjener at blive nævnt. Men vi kan godt tage Grødeboost som efterårsmålmand. Ja, den er svær jo. Altså nu ved vi at Gryttebus, kan præstere over en længere periode. Det er ikke hans første sæson i Superligaen det her. Det er altså med Girona. Det er også derfor jeg selv som en lille stats måske for FCK og Hansen spiller, man ikke rigtig ved helt hvordan han kommer til at præstere hvor for Brøndby, så ud til at have rimelig godt forstand på hvad Gryttebus er. Og ja, det skal ikke overraske mig hvis Gryttebus han muligvis er kandidat til, til landsholdets målmand. Jeg ved godt, de har en anden der står lige nu, men han kunne godt komme ind og, og skubbe ham af, tror jeg. Ja. Men hvis holdet ved det så Gryttebus OB Girona slash så tager vi forsvaret, og det er en 442. 4 4 -2. Jeg synes, vi starter med Venstrebak. Ja. Der har jeg taget en spiller, som jeg er rigtig glad for, fordi jeg er Midtjylland-fan. Han hedder Mark dahl Han har scoret 6 mål som Venstrebak. En spiller, jeg synes, at kunne og jeg ved, godt, at vi nævnte ham ikke før, men han kunne være en mulig kandidat til landsholdet, hvis der er skader på den post. Jeg synes, at han er offensiv, han er stærk, han er aggressiv, han er virkelig, virkelig også god i, i den defensive, fordi han er hurtig. Han har alle de her, han er sådan lidt en all-round-synes jeg med, og Jeg tror også at det er godt, at han bliver brugt frem for Novak, og jeg tror, at vi ser et farvel til Novak på den post, for nu er det Hende har. Ja, jeg har valgt noget, der nok kommer bag på mange egentlig, men jeg har valgt Nikolaj Bojleson. Øhm, ud fra sådan statistikker er han ikke det oplagte valg. Han har, øh, han har lavet to assists, og han har lavet et mål. Øhm, så han har været sådan lidt småfarlig på noget. Slet ikke lige så farlig som for eksempel øh, øh, sådan noget, som, som hvis man kigger på nogle af de andre bakpositioner, eller på, på højrebakken, hvor der er sådan noget som øh, Johan og sådan noget der har lavet rigtig mange øh, både assists og et par mål. Men, øh, men til gengæld så synes jeg bare, at grund til at jeg vælger Bøjlesen, for det første, så kunne han have lavet flere sidst, end han har, fordi at han ligger nogle giftige indlæg, som der ikke bliver gjort noget ved ind i boksen, og det er jo ikke hans skyld. Øhm, han spiller på et hold, hvor at der først lige er kommet Santander tilbage, og så har der ellers været to angriber, som ikke har præsteret helt, øh, helt nok. Så har Bøjlesen også siddet ude noget tid, derfor har han jo også øh, kommet til at mangle lidt, øh, lidt, øh, hvad det, lidt minutter til at få lavet nogle af de her statistikker, som, øh, som de andre de måske vinder på. Han har også øhm, spillet noget midterforsvar, som også gør, at det er nogle andre ting, han bliver vurderet lidt på, en de, som man gør som venstreback, Men den tid, han har spillet synes jeg, han har gjort det rigtig, rigtig godt. Og så kommer han også med på grund af noget af den lederrolle, han har. Øhm, jeg har kigget lidt på, på både, hvor gode spilleren er og noget mentalt, og så også på, hvor det godt de vil gavne det hold, jeg har sat. Øh, og bøjelsen med hans lederskab, synes jeg, øh, den lederrolle, han har fået i FCK, den vil jeg gerne have ind på et hold, jeg skulle sætte. Øhm, og han har været en vigtig spiller for FCK nu her, øh, i at holde dem lidt oppe og prøve at trække dem fremad igen. Øhm, og taget en meget hurtig lederrolle for FCK, og derfor så synes jeg, at han skal med på mit hold. Øh, jeg kan ikke se, at der er ikke er nogen vensterbaks, der har gjort det exceptionelt godt, øh, synes jeg ikke. Så, øh, så jeg siger bøjlesen. Jeg kan godt se, hvad du mener med Bøjelsen. Altså nu, hvis man ikke går ud for statistikker, det skal man ikke hele tiden. Man skal også se på andre måder, hvordan de spiller på banen. Der har han jo klaret sig væsentligt godt op på den venstre bakke. Jeg synes også, at har klaret sig fint i forhold til... Især hvis man kigger på, der, lige der på statistikker, så er de meget ens. Men jeg er enig med hans lederrolle, hans erfaring og hans input. Og Jeg tror heller ikke, han bliver en FCK-spiller i, i mange år. Men øh, altså, ja... Jeg ved ikke, altså vil jeg stadig prioritere, bare på grund af, at jeg synes, han også øh, har præsteret så godt på den venstre for Midtjylland. Så jeg tror, vi bliver uenige på den punkt. Men det er også det fint, nok. Det er jo fint nok. Ja. Øh, midt af forsvar, øh, Det er der, spændende. Der har jeg taget fra Sønderjyske først en spiller, jeg har svært ved at udtale. Øh, Kies Lusk, tror jeg han hedder. Han er faren her i Sønderjysk, han er med op på øh, hver øh, dødbold, og han er virkelig også grunden til, at de har øh, skudt en masse mål. Han har skået fem mål som midterforsvarer. Det synes jeg er imponerende, og han er virkelig, virkelig stærk. Og så kan han også øh, snakke dansk. <laughs> så kan han også snakke dansk. Så du kan få noget øh, kommunikation på dit hold? Ja. Yeah. <laughs> okay, jamen øh, den ene af mine øh, centrale forsvarer, jeg har valgt, det er Simon Jakobsen fra Silkeborg. Han har... Øh, han har haft en del taklinger, øhm, ikke så ligesom mange som for eksempel Sjortus der har haft 33 taklinger. Øh, til gengæld så kan man sige, Okoda, han har haft 6 bolderobringer ud af de taklinger, hvor Simon Jakobsen han har haft 14 bolderobringer ud af de taklinger. Øhm, han har lavet 144 clearinger, som er fin med i toppen. Øh, Alexander Ludvig for eksempel har lavet en del flere, øh, men, men er fin med i toppen. Og det jeg så rigtig meget prioriterer Simon Jakobsen på, og det der har gjort, at jeg har valgt at tage ham med, det er, at han er sindssygt stærk i luftduellerne. Han har altså vundet 76 luftdueller, hvor at den, der har vundet anden flest, det er altså øh, Petersen øh, fra Hobro, som har øh, vundet 66. Det er altså 10 flere, han har vundet i, øh, i 17 kampe øh, luftdueller. Det er altså mange. Øhm, og derfor så vælger jeg altså, at han skal... Han er også øh, en af dem, der er, har lavet allerflest blokeringer. Så han er bare all-round en dygtig central forsvarsspiller. Og samtidig er han lidt en lederrolle. Ja, jeg synes også, det er... Det kan godt forsvares den der helt klart. Uh, han spiller desværre på sådan et hold som Silkeborg, som nogle gange bliver overset også i den sammenhæng. Han spiller også med nogle profiler, der hedder Gammelby og Skov, som han tit bliver uh, måske sammenlignet med, at uh, de har en fremtid. Og han er måske lidt fanget i det. Han er stadig lidt. Han er ikke gammel. Han er 27, men han er jo stadig deroppe Så jeg tror også, at han skulle til at finde en ny klub, hvis han man lige så lidt. Uh, jeg synes faktisk godt, at måske man kunne have forsvaret lidt, at han kunne være udtaget til Ligelandsholdet. Bare lige for at give ham lidt credit. Fordi han spiller rigtig godt, som du siger, og så vinder han en masse luftdueller. Ja. Ja, igen, der er vi uenige, men det er jo det er vi, derfor, det hedder en diskussion, og vi skal prøve at fremme vores egne øh, pointer og meninger. Så derfor tager jeg min anden midterforsvar nu. Tidligere Horsens nuværende Midtjyllandsspiller Buffa Karsane. Øh, den mest farlige øh, spiller vil jeg mene sådan, for Horsens øh, på de der dødbolde. Han har scoret fire mål. Han var på et tidspunkt topscorer for dem. Nu tror jeg, han er delt fordi der er blevet scoret øh, en anden. Jeg kan ikke helt huske, hvem det er, men øh, der er også blevet scoret fire mål der. Jeg tror, det er ej, det er ikke torsen, men der, der er en, uh, en mere, øh, og det siger jo bare nok. Altså, han er så farlig på dødbold. Jeg tror også derfor, det er Midtjylland, de har hentet ham ind. Han er bumstærk, han er med op i angrebet, og han er vild hurtig, og så scorer han mål. Og det er nok til at bare, jeg kan smide ham på Vi har to målfarlige, det er derfor, jeg har taget dem. <laughs> Jamen, øh, så kan jeg også sige, at øh, jeg har kigget meget mere på defensiv i mine øh, centrale forsvar, hvor du har kigget på målfarlige. jeg har kigget udelukket på det defensiv for mine centrale forsvar. Jeg har valgt at tage Kasper Inghardt fra Randers, på trods af at Randers de ligger nederst og, øh, og lukker en del mål ind egentlig. Men det er fordi, at jeg synes, han ville øh, komplementere godt med Simon Jacobsen. Øh, han vinder ikke lige så mange taklinger, øh, men er stadig fin med. Altså, det er slet ikke det. Øh, han er til gengæld den, der har lavet klart flest bolderobringer. Øh, så hvor at Simon Jacobsen kan gå ind og vinde nogle luftdueller, så vil jeg gerne have, at Kasper Inghardt, han kan gå ind og tage nogle bolderobringer. Øh, vinder slet ikke lige så mange... Øh, luftdueller. Han har, han har øh, vundet 33 luftdueller. Det er jo ikke mange i forhold til de 76, som øh, Simon Jacobsen har. Men øh, til gengæld har han altså 20 bolderobringer, som er 5 flere end Filip Novak, som har anden flest. Øh, så derfor så synes jeg altså, at, at han øh, vil komplementere godt, og ham vil jeg gerne have med. Men øh, jeg vil sige, at øh, Puba Kassane Øh, har jeg lidt overset øhm, i den her. Så jeg vil gerne gå med til, at hvis jeg får Simon Jakobsen, så får du Bubakasane. Jeg tror også, det vil være et, go et godt forsvar, hvis Simon og Bubakar, de var sammen. Så det synes jeg godt, vi kan, vi kan sætte det op. Øhm, så der er lidt enighed der. Øh, vi bidrager hver især. Så skal vi have højre bakken. Øh, jeg har været i Nordsjælland der. Der er en kroat der hedder Bartuletsch. Øh, jeg synes, han er... Imponerende at se på, når han spiller fodbold. Han har godt nok i sit niveau den her sæson. Han var lidt i skyggen sidste, sidste sæson. Nu har han målfarligt. Han har scoret fire mål. Han har bidraget med seks assists. Jeg synes, at det er nok til at sige, at han er en af de bedste højrebacks i, øh, i Superligaen. Jeg må sige, der bliver ikke ret meget diskussion på den position, for jeg har også taget Bartolaj. Øhm, som du siger, han har været involveret i ti mål. Det er altså mange som, øh, som bakspiller. Øhm, så har han også en del berøring, og han, han er involveret i rigtig mange ting. Øhm, og samtidig så vinder han altså også en god chat, dueller og tacklinger, så han er både godt med, både defensivt og offensivt. Øhm, jeg skal lige sige, at jeg var meget i tvivl om, om jeg skulle tage Bartzoletsch, og nu hvor du har taget ham, så har jeg da lige lyst til at argumentere for en af de andre også, selvom at vi bliver enige om Bartzoletsch. Øhm, jeg har også kigget på Gamleby, og så har jeg kigget på Johan Larsson igen, fordi de begge to er nogen, der har været involveret i en del offensivt, Øh, Lars, Johan Larsen han har lavet 6 assists lige så vel som Bartoletsk øh, øh, Men kun to mål øh, så, så det er sådan lidt øh, at, at han er ikke helt lige så godt med Men han er altså også en øh, outsider Man sagtens kunne nævne Men øh, lad os sige Bartoletsk yeah. Ja Godt så Og så har vi forsvaret og målmanden sat Så skal vi på midtbanen Ja en 4-4-2 som sagt Så vi, jeg synes vi starter med højre. Midt. Jeg ved godt, ham, jeg at ham jeg han er primært spiller højere kant, men jeg har taget Asante fra Nordsjylland. Han har scoret 12 mål, og han har to assist, og det har ham, jeg ser, der bliver topscorer i år. højst sandsynligt, hvis han fortsætter sin stime, så det er derfor, jeg vælger ham. Der er vi uh, igen uenige, men uh, jeg er klar til at give mig på den. Det er Robert Skov, jeg har valgt. Øhm, mest fordi han bare har været så vigtig for Silkeborg og været en del af den her forholdsvis succes Silkeborg, de har leveret i... Uh, i den her sæson her og øh, og han laver en del øh, er involveret i en del offensivt, laver nogle sidst og noget. Øh, og det har jeg, jeg har lavet en lidt sådan øh, fælles offensiv med mine, hvor jeg har kigget på at der er nogen der skal sidst og nogen der skal mål og sådan noget. Øh, men Skov siger jeg, men øh, jeg giver mig gerne fast han Okay, så er vi øh så har vi fundet endnu en i enighed her. Så synes jeg, vi skal bevæge os ind mod midtbanen. Og der har jeg kigget på to forskellige typer. Jeg har kigget på en meget defensiv type, og så har jeg kigget på en offensiv type. Og jeg starter med min defensive, og det er Christian Nørgaard fra Brøndby. Grunden til det, det er, fordi han har 49 taklinger og 23 bolderåbninger. Det er altså hver nævnt 49 taklinger. Det er 11 mere end nummer 2, som er Jesper Christiansen fra, øh, fra Lyngby. Jeg synes, det er vanvittigt imponerende, af sådan en ung spiller. Så derfor vælger jeg ham. Vi behøver ikke diskutere, at jeg også der, Christian Nørgaard. Super! Så øh, kan vi så gå videre til den anden midtbane, jeg har valgt, og der igen, der brænder det Jeg er sikker på at vi er enige her. Mit Midtjylland hjert fuldstændig det er Jakob Poulsen, fire mål, otte assists. Sindssy farlig på på dødbolde. Jeg synes ikke rigtigt der, der er mere at sige om ham. Nej, jeg er enig. Vi, øh, han skal på landsholdet, så er det sagt. Godt. Venstre midt, der, der er det spændende. Øhm, der er en grund til at jeg har valgt den her unge herre fra Midtjylland ved navn Mikkel Duelund. Øh, han har scoret fem mål, to sidst. Godt nok har Werbits scoret syv mål. Det er dog værd at nævne, synes jeg antallet af spilleminutter hver især. Dulon har spillet 632 minutter og scoret 5 mål og to sidst, hvor Verbich han har scoret 7 mål på 1348 minutter. Det er, det er altså dobbelt så meget, Verbich uh, skal bruge for at score to mål mere end Dulon. Det synes jeg er værd at nævne, altså, at, at Dulund, han er meget mere kynisk og skarp, på, på sin, uh, når han spiller sine kampe frem for Verbich, der skal bruge meget, meget mere spilletid for at præstere. Jeg har haft meget de samme overvejelser, som du har. Øh... Jeg har i lang tid mere til Verbich, men jeg ender også med at blive enig med dig og tage Duelund, fordi at, som du siger, Duelund har altså præsteret det her på, på væsentligt færre minutter og været en vigtig, vigtig del af Midtjylland, især på det seneste. Så jeg er enig, Duelund, med her, og som vi også snakker om, en kandidat til måske sådan en outsider på landsholdet, så selvfølgelig skal han også med på vores efterårs. Hold. Så vi begynder at have sådan lige lineet det op. Altså, vi har Grydebust, Bartolet, Simon Jakobsen, Bubba Cassini. Uenighed på venstrebakken. Ja. Øh, øh, Asante, Nørgaard, Poulsen, Dulund. Ja. Så skal vi angrebet, og der tror jeg godt, vi ved, at vi har en, en herre hver, der... Vi har ligesom kåret ham som efterårets spiller, så lad os bare sige det i kor. I Liano Mac -Condes. Mac -Condes. Ja, <laughs> 17 mål, 9 sidst. Han er grund til, at Nordsjøen de ligger, hvor han, de ligger. Og øh, mere der ikke rigtigt at sige, han er, han er imponerende. Ja, der er ikke så meget at sige. Altså, han laver både sidst så han scorer mål. Øh, som jeg sagde med det her angreb, jeg havde lavet med øh, Skov, Duelund, Makontes, øh, så er det altså spillere, som, som, øh, som skal både kunne score mål og lave sidst jeg har taget med. Og der er Makontes altså øh, kremt eller krem der. Ja. Så nu kommer det sidste, og spændende. Hvem er den angriber, der skal være ved siden af Makontes? Og øh, jeg starter med at smide en... Ja, måske også der mange, der har nævnt ham i Hobro. Cirkevold, 13 mål, to og sidst. Ny målrekordsteam, Superligaen. Jeg ved godt, at han ikke har præsteret på det, på det niveau senest, men nu kigger vi jo på efteråret som sådan, og der synes jeg bare, at Kierkevold, han har været imponerende. Ja, jeg er uenig i, øh, i den her. Øh, jeg har... Jeg kunne, man kunne sagtens til taget Cirkevold. Det øh, kan jeg sange se, hvorfor du gør. Men, øh, men jeg har altså valgt at se lidt på, at, øh, at som sagt, jeg vil gerne have nogle spillere, der er involveret i både at score mål og lave sidst. Cirkevold, han har ikke lavet ret mange sidste, han har lavet to. Um, og hvor jeg gerne vil have en spiller, der er, noget, der er meget med i opbygningen af spillet, og, og, og en, stor, en del af noget, der fungerer som et samlet set. Uh, og derfor så har jeg taget Alexander Sørloth til at ligge op uh, ved siden af, af Marcondes uh, Sørloth, han har lavet syv assists og ti mål. Han har altså også været involveret i flere mål end cirkevold. Uh, en så jeg tror, det vil være en sindssyg gift i kombinationen at tage Markontes og Sørloth og lade dem ligge og assistere hinanden og score mål på skift. Uh, så derfor så har jeg altså valgt at tage Sørloth derop ved siden af, for at lave en de du derop. Jeg kan godt give mig den sammenhæng bare fordi jeg også er helt vild med personligt, jo. <laughs> så personligt øh, Så jeg synes det, det skal være holdet vi har sat. Sådan hvad jeg sagde, at vi er lidt øh, enige altså, vi er enige på det meste, men uenige på venstre og det er jo fint nok at vi kan nå til enighed ud det er det diskussionen er til for. Dog skal vi lige have en lille træner til at træne det her hold. Jeg kan lige så godt starte ud med at jeg vælger bare Jes for øh, Midtjylland, han er imponerende. Han har lavet det her Midtjylland om til et vinderhold og øh, ja, jeg er bare vild med ham. Ja. Jeg øh, siger Sonica Øh, han er blevet anklaget for at spille et spillesystem, som var blevet læst, øh, men vi kan bare sige, vi kan, altså Statistikeren taler for sig selv, Brøndby ligger på anden pladsen, har vundet rigtig, rigtig mange kampe, nu spillede de lige udgjort med AGF her, øh, til sidst, men altså, at læst system, så er det altså godt. Ja, yeah. han har også lige ved forlænget af, med, med Brøndby, han, øh, så det viser også, at de, de er tilfredse med ham. Vi har også bare valgt øh, de to trænere, der ligger øh, øverst i Superligaen. Man kan også nævne Kasper julemand. Det er imponerende, hvad han gør med det unge hold der. Og Thomas Thomasberg for Hubro. Man kan også nævne øh, Bo Henriksen for eksempel. Præcis. Æm, der er mange, der har gjort det godt, og der er mange, der har gjort det rigtig skidt. Hvis man skulle vælge en, der ikke skulle være så David Nielsen. Eller Ricardo Muniz. Ja. Godt, så har vi jo sat vores øh, efterårets hold, øh, vil vi sige, og det kan være i uenige eller enige, det, øh, det er jo det, vi er til, det, det er til for en diskussion her, men øh, nu ved I, i hvert fald vores øh, perspektiv på, på efterårets øh, hold her inden for Spark, og øh, ja, ellers har vi egentlig været igennem det primære program i dag jo. Ja, yeah, i dag har vi ikke noget odds, fordi at Superliga 1. division er ligesom slut, så vi har ikke rigtig nogen kampe, vi kan lave et odds på. Så I får ikke noget odds? Nej, men jeg synes, det er værd at nævne, at vi vandt på vores seneste odds med Midtjylland. De tværrede fuldstændig render os ud til, til 1,75 lod til. Så vi har været inde i en god steam, hvor vi vandt de, de 3 ud af 4 odds med Nordsjylland-kamp mod FCK, og så har vi også vandt med Midtjylland kamp nu. Så der skulle være råd til lidt julegave, hvis I har fuldt vores øh, spark godt. Jeg vil gerne lige sige, at lige for at samle op på vores odds efterår her, så øh, hvis man har spillet alt, hvad vi har sagt, så har man altså tjent gode penge, fordi at vi har ikke tabt i nærheden af lige så meget, som vi har vundet. Så hvis du har spillet samme beløb hver gang øh, på kampene, som, øh, som altså på hver af de odds, vi har lavet, så har du på nuværende tidspunkt et ret stort overskud. Godt, ja, så hører de det herfra, og det er så slut her for Spark for denne gang. Uh, som jeg ønsker jer en rigtig god jul. Ja, I må have en rigtig, rigtig god jul, og som sagt, vi er igen og hører i januar, vi skal nok lige pointeret det også på Facebook, hvis I følger os, goddag og like og deler, og synes godt om det hele. Og det vil være kl. 4 fremover på, øh, om fredagen frem fra kl. 20. Så øh, vi ses om øh, lidt tid og have en rigtig, rigtig god jul med en masse julegaver. God jul!